Ein deutsches Märchen. Der Lebkuchenmann Vor langer Zeit lebten eine alte Frau und ihr Mann in einem alten Haus. Die beiden hatten keine Kinder. Sie fühlten sich einsam. Eines Tages entschied sich die Frau, einen Jungen aus Lebkuchenteig zu backen. Lieber Ehemann, ich backe uns heute einen Lebkuchenmann. Sie hatte alle Zutaten zusammen. Dann bereitete sie die Mischung vor und rollte den Teig aus. Anschließend schnitt sie einen schönen Jungen aus Lebkuchenteig aus. Ah, es ist doch ein feiner Lebkuchenmann geworden. Ich sollte ihn gleich backen. Die alte Frau schob das Blech in den Ofen, um ihn zu backen. Nach einiger Zeit schaute sie in den Ofen. »Das riecht lecker!« Um ihm Haare und einen Mund zu formen, benutzte sie Glasur. Für die Augen nahm sie Kandiszucker und Kirschen für seine Kleiderknöpfe. Nachdem sie fertig war mit allem, richtete sich der Lebkuchenmann auf und floh davon. Die Frau war überrascht, oh. dass der Lebkuchenmann weglief. Er sprach. »Nicht aufessen!« Er sprang aus dem Fenster. »Halt! Warte!« Renn, renn so schnell du nur kannst. Keiner kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Die alte Frau rannte hinter ihm her, konnte ihn aber nicht fangen. So lief der Lebkuchenmann weiter. Warte! Als er weiterlief, sah ihn eine Kuh. Hm, du bist so frech. Genau richtig, so mau fressen. Ich renne einer alten Frau davon. Also kann ich einer fetten Kuh wie dir erst recht davonlaufen. Das kann ich auf jeden Fall. <lacht> Und die Kuh lief los, um ihn zu fangen. Aber der Lebkuchenmann war schneller. Lauf, lauf, so schnell du nur kannst. Du kannst mich nicht einholen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Zusammen mit der alten Frau rannte die Kuh hinter dem Lebkuchenmann her, ohne ihn einholen zu können. Er rannte immer weiter und bald darauf traf er auf ein Schwein. Du siehst so lecker aus, ich will dich auf der Stelle auffressen. Du musst dich mehr anstrengen, schmutziges Schwein. Du kannst mich nicht fangen. Ich renne einer alten Frau davon, so wie auch einer Kuh. Also renne ich dir schon lange davon. Ja, das kann ich. Renne, renne so schnell du nur kannst. Niemand kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Jetzt liefen die Frau, die Kuh und das Schwein hinter ihm her. Aber er war wieder schneller. Und sie konnten ihn nicht fangen. Der Liebkuchenmann lief immer weiter. Und plötzlich sah ihn eine Henne. Oh, was für eine Mahlzeit. Ich sollte meine Kleinen damit füttern. Die Henne rannte jetzt auch hinter ihm her. Du bist ideal zum Einpacken und Mitnehmen. Die werden sich freuen, meine hungrigen kleinen Babys zu Hause, Herr Liebkuchenmann. Ich renne einer alten Frau davon, so wie auch vor einer Kuh und einem Schwein. Also renne ich dir, hässlicher Kreatur, schon lange davon. Pok, pok, pok, pok, pok, pok. <lacht> renne, renne so schnell du nur kannst. Keiner kann mich fangen, denn ich bin der Lebkuchenmann. Die Henne versuchte ihn ebenfalls zu fangen und rannte mit den anderen hinter dem Lebkuchenmann her, um ihn zu fangen. Er war so stolz auf sich selbst und sagte, Die sind ja sowas von langsam. Er war von den anderen weit entfernt, als er zu einem Fluss kam. Er hatte Angst, dass ihn das Wasser durchnässen könnte. Am Fluss angekommen, sah er einen Fuchs, der vom Wasser trank. Genau die richtige Mahlzeit für meinen Bauch heute. Der Fuchs rannte ebenfalls hinter ihm her. Hallo du, junger Mann. Du hast doch sicherlich nichts dagegen, wenn wir Freunde werden, oder? Das war das erste Mal für den Lebkuchenmann, dass jemand so zu ihm sprach. Er fühlte sich sehr geschmeichelt. Nun gut, Herr Fuchs. Das soll mir recht sein. Doch nur unter einer Bedingung. Ich bin ganz ohr, Herr Lebkuchenmann. Könntest du mich vielleicht über den Fluss bringen? Ja, junger Mann, warum nicht? Der Lebkuchenmann war sehr erleichtert. Komm, Lebkuchenmann, spring auf meinen Rücken. Ich werde dir helfen und dich über den Fluss tragen. Der Lebkuchenmann sprang im letzten Moment, bevor die anderen kamen auf seinen Rücken und beide schwammen zum anderen Ufer. Dort schleuderte der Fuchs ihn in die Luft und... Schnapp, fraß er den Lebkuchenmann auf. In der Tat, er war sehr köstlich. Das war das Ende vom Lebkuchenmann.